Rugăciunea a zecea, în Duh și în Adevăr, Doamne, Duh al Tăriei și al Spatului, Te iubim, Te slăvim și Te rugăm, ne trăirea Cuvântului, fericiți cei blânzi, ca aceia vor moșteni pământul împărțiie. Împlinește pentru noi făgădința Domnului, că ne va da putere să trecem peste șerp și peste scortii, peste frig și foc, peste sete și foame, peste mirosul el, ca semn că porțile iadului le-am biruit, că toate cursele, niclăniile, vrăjile, farmecele, amăgirile, săgețile, smintelele, demonilor le-a le-a și le-a Că cel de mare preț al Cuvântului lui Dumnezeu s am Pentru că Harul Păvocii mi l a venit. De războaile și uneutirile demonilor neferici, Sfânta sobornicească și apostolească Biserica Unii, face ca un, un, un, minți și lume ai sădit. În războiul gândurilor ne a ajutat și ocrotit, Soarele tău pe cerul sufletelor noastre s-a iubit, în candela inimii noastre razata ta s-a înmulțit. Rugăciunea în duc și adevăr, ca un rugă al rugăciunii, în noi ai aprins și ne-a